Namo tasé, Bhagavato, Arhato, Sama, Sambuddase. Namo tasé, Bhagavato, Arhato, Sama, Sambuddase. Namo tasé, Bhagavato, Arhato, Sama, Sambuddase. Tak jsme u analýzy, praxe meditace viděla pozornosti na nádech a výdech tak jaký známe v severní tradici a to v yogačára. Hm? no a vysvětlili jsme pět vlastně aspektů praxe hm? které se doplňují a které se stávají kompletní praxi 16 cvičení, které vysvětlují vlastně v Ána Pána který je vlastně náš základní zdroj o této meditaci. Vysvětlují praxi čtyř základů vdělosti na základě vdělé pozornosti vůči nádechu a výdechu. A my víme, že v té tradici, kterou se zabýváme teď, my stejně tak, jako v tradici jogy, nejenom dáváme pozor, učíme se dávat pozor, vydělou pozornost na nádech a výdech, ale i na to, co je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. A tím postupem času zjemňujeme dech. Tím, že dáváme pozor na jemnější objekt, zjemňujeme též hlubý dech. No a vysvětlili jsme, že začínáme vždy s tím, co je jasné. No a postupem času kultivujeme tu pozornost vůči té periodě mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem. A tím se tato perioda Stává čím dál tím jasnější. Je třeba si uvědomit, že koncentrovaná pozornost je jako lupa. Co pozorujeme s koncentrovanou pozorností, to si vlastně ten objekt si zvětšujeme. Ujasňujeme, to je stejný postup v jakékoliv meditaci. Tím, že praktikujeme koncentrovanou pozornost, zjemňujeme objekt. No a tím, že zjemňujeme objekt, zjemňujeme počítek a zjemňujeme vědomí, které je vázané na počítek. A naše samsárické vědomí je právě vázáno na počitek. Proto nejsme svobodní, protože jsme vázáni na počitek. Když je příjemný počitek, tak se ho držíme jako klíšťata. Když je nepříjemný počitek, no tak se na něj zlobíme a chceme ho násilím odstranit. No a když není ani příjemný, ani nepříjemný počitek, No tak se nudíme nebo hledáme zoufale nějaký počítek, kterýho se můžeme chytit. Hm? Někdy je lepší nepříjemný počítek, než žádný jasný počítek. A tak mnozí z nás jsou masochisti a, a, a, a tak dále. Hm? Protože Chceme se lepit na počitky. A to vědomí, který se lepí na počitky, to je právě Alaya, to je to karmické vědomí. No a to nás, jak už jsme o tom mluvili, to nás nasměrovává v samsáře. Ať jsme si to vědomí nebo ne, to též nasměrovává naše koncepty, jelikož jsme závislí na tomto vědomí, proto se zase držíme, buď se držíme těch objektů smyslu jako klíšťata, nebo se držíme konceptu jako klíšťata. No, ale musíme se něčeho držet, jinak máme strach a jinak máme starosti a depresi. Hm? No, a tak potřebujeme se něčeho držet. Hm? No, a ten, kdo se drží, to je ta alája právě která vlastně funguje tak, že ji to manas, což se dá nazvat individualizující vědomí, bere jako já. Hm? To je já, to mě patří. Hm? No a tak si přivlastňuju šest smyslů a přivlastňuju si to, co šest smyslů vnímá. Hm? No a privlastňuji si tež své minulé zkušenosti, jako něco, co jsem já, co mě patří. Hm? V józe se tomu říká ahamkara. Hm? No a já prostě tu ahamkáru musím pochopit, ať už praktikuju jakoukoliv disciplínu, buddhismus nebo jogu, tak jak se mnozí z nás učí podle aštangika Yoga, hm? tak jak vysvětlena mudrcem Patanžalím, je, je třeba poznat tu ahamkáru. Když ji poznáme, tak získáváme moudrost. Když hm? no ten, kdo poznává tu ahamkáru, no to je právě to, Buddy, hm? to je právě ta pragia, to je právě eh, ta moudrost. Hm? Tím, že ji poznáme, no tak ona se začne stydět. Hm? Když ji nepoznáme, no tak se nestydí. No a chňape, a chňape. A až eh, je z toho vyčerpaná, tak se zase odpočine, prospí se no a dá. <laughs> No a tak většina z nás žije, no a tu ahamkávu prostě ta nám nějak se nerysuje. Hm? No ale když se začne rýsovat, jak lankáva tára sutra vysvětluje, tak tady máme pana herce, ten tom rozumí, když diváci proniknou tím, Tou maskou, hm, kterou hrajeme, tak se začínáme stydět a už nám to tak nejde. Hm? A když to neproniknou, tak jedeme a jedeme a jedeme. Hm? No a teď podobně je to s tou Ahamkárou. Když ji pronikneme, tak ona pomalu, pomalu se začne stydět. No a už tu přestáváme to rychňapat. Hm? No a už přestáváme i po objektech smyslu i po našich konceptech, který nás diktují. Hm? A ty koncepty, které nás diktují, ať jsme si to vědomí, nebo nejsme si to vědomí, jsou stále naše libosti a nelibosti. Hm? Je to tak? No a ty naše libosti a nelibosti právě patří tý ahamkář, patří tomu já, které se chce prosadit. No a teď my praktikujeme šamatu, no tak to musíme tež spojit s moudrostí. Vydělá pozornost si tež, z toho začíná být vědomá. A proto má odstup. Neexistuje samády bez odstupu. Neexistuje Správné samády bez odstupu. To je rozdíl mezi správným samádým a nesprávným samádým. Jestliže máme správné samády, máme upekša. A upekša doslova znamená vidět zblízka. A tež můžeme to interpretovat jako nevidět. Když vidíme zblízka, vlastně nic nevidíme. Co nevidíme? nezabýváme se těma našimi libostma a nelibostma no a máme odstup od nich. Hm? Ze začátku hm. nevidět znamená pochopit princip, distancovat se, no a pak postupem času, když vidíme, no tak se stydíme, <laughs> když se stydíme, tak se odpoutáváme. No a pak ty naše představy se stávají méně reálné. No a tím se blížíme stavu probuzení. No a teď my se zabýváme meditací na dech. No a Základ meditace na dech, jak už jsme se o tom, tom hovořili, je vlastně bdělost, doslova, která vešla do těla. Hm? Bdělost musí doslova vejít do těla, aby jsme uspěli v meditaci na dech. Jestliže bdělost neuspěje v odchodu do těla, no tak v té meditaci neuspěje. No a uspění v této meditaci na čtyři základy vydělá pozornosti, počínaje vydělá pozornosti vůči tělu, která, je která je základ pro ostatní pozornosti. Bez té pozornosti vůči tělu vlastně neuspějeme. V, v praxi šamata. Není to možné. Proč? Protože objekt vědomí je tělo. Hm? Nic jiného. No a když máme koncentraci, no tak to tělo se zjemňuje. Hm? A když nemáme koncentraci, no tak to tělo je hrubé. A když se zjemňuje, tak pociťujeme radost. A když pocitujeme radost, zůstáváme u toho objektu, tím ho zjemňujeme stále víc, až ten objekt se prosvítí, když se ten objekt prosvítí, tak se s ním můžeme spojit v jeden celek a zmizí přechodně stav skutečného subjektu a objektu. To je samády. No a ve stavu samády, obzvláště když uspějeme v této meditaci, ve stavu samády postupem času ten dech se jemní, jestli je náš objekt, až ten hrubý dech zmizí. Jestliže se staneme podle knížek, já tu zkušenost nemám, jestliže se staneme velkými jogíny, tak vlastně mizí i ten dech, který cítíme pohybem břicha, který je napojen na to jemné dýchání v celém těle. No ale určitě zmizí dech, který cítíme u nosních dírek, nemluvím ani o ústech. No a když zmizí tento dech, no tak zmizí myšlení. No a to je důležitá zkušenost, jak v praxi bodhisattva, tak i v praxi šamaty. Hm? Jestliže uspějeme ve čtvrté diáně a čtvrtá diána je stále chválená ve všech spisech jakožto ten nejsolidnější základ pro vypasanu. Hm? Kromě jiného, Budha sám odešel ve čtvrté diáně, protože to je ideální stav moudrosti. Hm? My ještě máme Foremný objekt, ale chápeme ho s vědomím, které je v absolutní rovnováze. Nemá ani nádech, ani výdech, nemá ani vytarka vyčára, ani hledání a systematické chození k objektu, ani udržování objektu ve vědomí, nemá ani eh, radostný počítek, ani štěstí. Radostný počítek je radování se nad příjemným objektem, štěstí je celým tělem, to znamená všemi faktory vědomí, které tělo ovládají, pocitovat slast. Hm? No a není ani odpor, hm? jak mentální, tak tělesný. Hm? No a to je ideální stav. Protože je to ideální stav, naše vědomí se stává tak jemné, že veškerá hrubost přechodně mizí. Hm? No ale zase se vrátí, když ten stav opustíme. Pokud to, tento stav nespojíme se, s pochopením vědomí, do kterého ani nepřilívají nečistoty, ani se od něj nečistoty neodlévají. No a to chceme dosáhnout, tam se chceme dostat a tam pak se spojí Šamatá vypašena perfektně v jeden celek. A máme střední cestu před sebou. No a pak se můžeme rozhodnout bye-bye samsára, anebo naučit se tu samsáru ovládat, což je cesta tu. tu samsáru ovládat, aby jsme mohli prospívat sobě i druhým bez rozdílu. To je ideál bodhisatvy. No a to je, tento ideál je založen na takovosti vědomí. Hm? Teď jdeme k a my chceme bezprostředně poznat takovost vědomí. Ať používáme jakoukoliv klasické mahajány nebo tantrickou disciplínu, to je, kam se chceme dostat. Proto si vytváříme ty čisté země, hm? kde ten příliv a odliv nečisto do vědomí už přestává existovat. Hm? No a pak ten příliv a odliv nečisto do vědomí se stává čím dál, tím víc iluzorní. To je tantra. No a k tomu používáme ty jemné energie, které nás k tomu nasměrují. Hm? Proto se začínáme učit Číkůng. Hm? A nebo když se učíme tibetský buddhismus Dzalong, hm? aby jsme se na tu čistou zemi nasměrovali. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? No a Teď se vracíme k meditaci na dech. Toto pochopení je obzvláště důležité, aby jsme ji vůbec pochopili. Jestliže uspějeme v té části meditace na dech, kterou se začíná, tedy s vdělou pozorností vůči tělu, tak to tělo se zjemní, stane se objektem, Samády, protože se s ním můžeme spojit hm? a vplynout v něho. No a v této tradici je to obzvláště důležité, ztratíme pojem skutečného subjektu a objektu. Hm? No a když použijeme té jednobodovostní v cvičení se v dianách, no tak. Hm? Jestliže dosáhneme toho, těch vyšších stupňů šamaty, o kterých jsme mluvili, no tak je velice lehké se dostat do dian, no ale zůstat tam tak lehké není. Hm? Na no to musíme trénovat. Eh, jeden život nestačí, mnoho, mnoho životů, aby jsme získali takové mistrovství, že eh, tento Stav Diany se stává spontánní a můžem v něm zůstat i týden. A já jsem slyšel příběhy i měsíce, ale knihy říkají týden. V Číně byl mistr Xinyin, který měl schopnost zůstat i měsíce v tomto stavu. A byl živen pránu, pory kůže, hm? to mu se říká božská potrava. Hm? No ale v takovou osobností se hned tak nestaneme. Stačí, když se to naučíme tak, aby jsme to mohli použít pro povypasání. Hm? No to je důležité. No a teď v vidělosti, která vešla do těla, je část samaty, o které jsme mluvili, a je tež část vypasaný. No a vypasaná začíná tím, že si v dechu začínáme uvědomovat ty elementy. Vlastně počítek dechu není nic jiného, než počítek tvrdosti, měkosti, lehkosti, Těžkosti, hladkosti, hrubosti a to je země. Pak je tam teplota, to je bez teploty žádný dech necítíme. Buď je chladný nebo je teplý, to je element ohně. Pak je tam vibrace, to je element větru, a to všechno musí nějaká síla držet pohromadě, to je element vody. To je koheze, no a, a jsme u vypasané. Hm? No a pak zkoumáme. Jestliže tak to zkoumáme, no tak ten dech stejně tak jako tělo se rozpadne na ty e, malinké částice. Hm? No a ty pak je i možno zkoumat v tom systému e, abidármi hm? nebo je pozorovat jako nestálost hmoty, nestálost všeho foremného a odpojovat se od foremného. No a pak můžeme zkoumat i to vědomí, které se k ty formám obrací, no a zkoumat nestálost tohoto vědomí. No to je vypasana. Když je dotyk, je vnímání, je počítek. Bez dotyku žádné vnímání a počítek neexistuje. To je třeba si uvědomit. A počítek a vnímání se v buddhismu nazývá čita samskára. Čita je vědomí, samskára je formace. To, co formuje naše vědomí, to je vnímání a počítek. Vědomí rozlišuje podle toho, co vnímá, a co na základě vnímání přímá jako objekt. To musíme jasně vidět. Jestliže nemáme počítek a nemáme formu, kterou vnímáme, no tak kde je vědomí? To je velká otázka, kterou Yoga čára se snaží řešit. Jelikož se to snaží řešit, no tak přichází k závěru, že ne jako v terváně můžeme mít jenom jednu jedno vědomí v jeden bod v čase, ale že můžeme mít mnoho mnoho různých vědomí na jedno, protože zkoumáme toto vědomí. Které se nedává pozornost k žádnému konkrétnímu objektu. No a toto vědomí může vnímat všechny objekty pohromadě. No a toto vědomí je přímo vázáno na áláju, protože mezi ním a Aláju nic není. Žádný manas ještě tam nepríde, když cítíme jenom tvrdost, měkkost. No tak tam ještě ty úsudky o tom, co je příjemné, co je nepříjemné, ty přijdou potom. Hm? První přijde jenom tvrdost, měkos, No a pak eh, mentální vědomí do toho dává příjemný, nepříjemný, dlouhý, krátký. Hm? Ale ta základní informace jde přímo ze základního vědomí. Hm? To je třeba poznat. Potom na tu informaci se začínáme lepit. Hm? Lepíme se na ní, protože máme to individualizující vědomí, hm? které vidí tu aláju, to základní vědomí, jako něco, co jsme my a co nám patří. No a proto se domníváme, já jsem Tomáš Gutmann a to, co vnímám, to je skutečnost. No a to, co vnímá tady David Táček, to jsou samé iluze. No a pak se hádám hm? a snažím se to všechno vyvracet. Je to tak? Hm? No ale kdo se to snaží vyvracet? To je to individualizující vědomí, který ani nechce poslouchat jiné názory, protože si myslí, že je skutečné. Hm? No a tak... Je třeba si uvědomit, že vlastně kam se naše vědomí u, ubírá, závisí na tom, jaký počitek z toho dotyku, a dotyk je vždycky s formou, hm? jaký, jaký počitek z toho máme. A ten počitek, jaký z toho máme, závisí na tom, jak to vnímáme. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? No a teď my většinou nejsme zvyklí na meditaci, no a tak si myslíme, že to, co vnímáme, je objektivní. Tím pádem, že ten počítek je taky objektivní, ale jestliže meditujeme, tak se začínáme uvědomovat, že tak objektivní není, je subjektivní. Já, co cítím příjemný, a žádoucí to zase druhý cítí nepříjemný, nežádoucí. A co jsem cítil příjemný a žádoucí před nějakou dobou, za chvilku zase cítím eh, velice nepříjemný a velice nežádoucí. Hm? Je to tak? Hm? Tak domá má pravdu. Na hm? toto. Zkoumání počitku, aby jsme měli hlubší pochopení, jak počitek náš vlastně ovládá, je důležité se trénovat v koncentraci. Hm? Jestliže jsme trénovaní v koncentraci, nejlépe jsme trénovaní v Diánách, tak co se stane ve situace, když máme Diánu? No, jsme v příjemném počitku, který trvá. Hm? Pocitujeme štěstí, radost, který trvá hm? půl hodiny, hodinu, dvě hodiny. I když máme bolesti v nohou, v kolínkách, tak se jim nevěnujeme, hm? protože vědomí to nechce. Hm? Cítí to, ale nechce to, tak se nějak nastaví tak, aby to nevnímalo příliš silně a zůstává v tom stavu. No a pak rozdíl mezi bolestí a slastí se smývá. Hm? To je taktéž důležitá zkušenost v praxi Diany. Hm? My právě tím, že se držíme příjemného jako klíšťata, odmítáme to, co je nepříjemné. Hm? No a jest, protože to, co je příjemné, je s, s tím klíštětem, který ho se to chce držet. Ale v Diáně, v už to klíště nemůže být, protože bez s tím klíštětem už není žádná Diána. Hm? Diana nemůže existovat s klíštětem. Není to možný. V Diáně jsme, hm? jsme absolutně uvolněný, v jsme absolutně uvolněný. v jednobodovosti myslí jsme absolutně uvědomili. Pak je to správná koncentrace. Bez toho je to š nesprávná koncentrace. Hm? To je třeba si uvědomit. Jako kočka čekáme na myš, hm? no a když ji chytíme, tak potom, co ji sežereme. Co se stane? Jsme zklamaní. Protože nás to naplnilo. Je to tak? No a tak jdeme do hospody nebo do biografu no a snažíme se nějak odreagovat. No a teď praktikujeme děánu, tak máme zkušenost čisté radosti, hm? čisté slasti, bez klíšťata. Hm? No a ta může trvat. Když je to s tím chňapáním, tak to dlouho trvat nebude. Je to tak? Máme tu zkušenost? Hm? No a právě tady... Hm? Začínáme podle Anapána Satisuta studovat počitek. Že jsme vyvinuli tu koncentraci a máme přístup k jemnému počitku. A ten jemný počitek trvá, protože tam není to klíště, který ho chce držet. To je správná koncentrace. No a první cvičení v poznání počitku jakožto prostředku osvobození je, že vstoupíme do toho jemného počitku s radostí bez, bez klíštěte. Pocitujeme ho dlouhou dobu bez přílivu a odlivu nečistot. No a pak se obrátíme na vědomí samotné. Hm? Tady tež důležitá yogačára. No a když se obrátíme na vědomí samotné, které vidí to vědomí, které jde k tomu objektu, který nám dává tu slast, jakož to, to tento prosvícený, prosvícený obraz dechu, hm? s kterým jsme se spojili, hm? No tak vidíme, že to vědomí, který vnímá ten prosvícený obraz dechu, je vlastně, vystává a mizí v každém okamžiku. No a meditujeme. Odpojujeme se od té jemné radosti, kterou máme z meditace a kterou jsme hluboce prožili. No a vidíme, že všechno z toho. I když je to tak krásný, nestojí za to, aby jsme na tom ulpívali. Hm? No a když takto meditujeme dlouhou dobu, za den to nebude, za dva též ne, musíme tak meditovat dlouho, dlouho, dlouho, protože naše zvyky hm? chytat se příjemného jsou snad to nejhlubší, co v nás je. Hm? No a když takto medujeme dlouhou dobu, no tak se můžeme odpojit i od těch nejpríjemnějších pocitů. No a když se odpojíme od těch nejpríjemnějších pocitů, pak je lehké hm? se odpojovat od těch hrubých pocitů. Hm? No a tím rosteme na moudrosti. A moudrost buddhismu je to, že se odpojíme od těch počitků, tím pádem můžeme podle libosti v příjemném vidět nepříjemné, v nepříjemném vidět příjemné, hm? podle toho, jak použijeme pozornost. Vysvětlení meditace v právě v této tradici Jogačára je na základě pozornosti. Hm? A pozornost znamená dělat objekt ve vědomí. Když děláme objekt ve vědomí, je mentální proces. Když je mentální proces, Zkoumáme ho v rámci závislého vznikání. A vidíme, že v něm nic nemůže stát, že je to jenom a prostě proces, který vystane a zanikne vystane, zanikne vystane. Zanikne. Tak jako tady zvuk cyklisty. Vystane zanikne, až se někde rozbije hubu. Tak <sík> <sík> už <kubě> asi nevystane. <sík> Teď. Tak máme sraddu, to je Je to tak, Micho. Říká se, srada musí být, i kdyby strajdu za, za kšadis věš. <laughs> <laughs> Petra se taky chytá. Petra je vážná <vajna>, osobnost. <laughs> <laughs> Tak dobře, teď se učíme ovládat pocity, to je dobré, dobrá lekce. to je výborný. Tady pracuje bodysatva, zesmává lidi a pak jde o kousek dál. No a teď... Meditace na počítky. Začíná tím, že pocitujeme radost v té koncentraci, vidíme ji jako nestálost a odpojujeme se od radosti. Kdy máme jasný počítek radosti, který trvá a který není napojen na klíště. Hm? Protože když je napojen na klíště, dlouho nemůže trvat. To je důležitý vidět tak modříme, co je napojené na klíške, netrvá. Co není napojené na klíške, to může trvat. No a ta radost, kterou cítíme v první a druhé diáně, ta trvá a je spojená s odpojením. No a když ji pozorujeme jako objekt vypasaný, že se obrátíme na vědomí samotné. No tak moudrýme a vidíme, že radost, ať je sebe jemnější, je výborná věc, ale nesmíme tam dát klíště. Hm? Je to tak? Víš ho, vidíme to stejně? Hm? No a pak máme štěstí. štěstí. Radost je podle buddhismu píty nebo prýty, to je, že se... Radujeme z objektu, hm? ale ten objekt vlastně nepřijímáme celým tělem. Hm? Je to ve vysudním maga je krásný. Je to krásně vysvětlený, tak jako jsme ztraceni v poušti a vidíme obraz oázy. Hm? a nepili jsme, dejme tomu týden, hm? to bychom asi tady nebyli, ale dejme tomu celý den hm? v tom slunci hm? a už nemáme vodu. No a teď vidíme někde na sahách oázu s rybníčkem hm? a ze studnou a s palmama. No tak se radujeme. Hm? No a pak to je radost. No a štěstí je, když dojdeme do té oázy, Stoupíme do toho rybníčku, ochladíme se a pijeme tu studenou vodu, až to proniká všemi póry kůže. No a to je štěstí. Hm? Štěstí je vlastně napojeno na tělo, hm? čili má co dělat s naší fyzickou stránkou. No, ale naše fyzická stránka, meditujeme, tak si z toho začínáme být čím dál tím lépe vědomí, je právě napojena na mentální faktory. Počítek je též mentální faktor. Vnímání je též mentální faktor. Pozornost je též mentální faktor. To všechno se nasytí tím štěstím. No a tím pádem ho budeme cítit jak fyzickou stránkou, tak i mentální stránkou. No a to je, kdy se toto štěstí stává e, nerušené ve třetí diáně, hm? kdy vytárka, vyčára, prýty jsou pryč no a máme čistý pocit štěstí. Tak se trváme v tomto čistém početu štěstí, ničím nerušeným, bez žádného klíštěte, který by to si chtělo přivlastnit. No a obrátíme se na vědomí. Proto Jogačára tvrdí, že vědomí je základem veškeré moudrosti, nikde jinde moudros hledat nemůžeme. No a vidíme též přechodnost, toto štěstí, když se na něj podíváme s odstupem, tak vzniká a zaniká v každém okamžiku. A je napojeno na ten jemný objekt, který jsme si vytvořili tou třetí dianou. No a praktikujeme, praktikujeme, až se od toho štěstí odpojíme. No a tím vlastně kultivujeme tu moudrost. V buddhismu, v pojetí buddhismu, v pojetí jogy i vlastně v pojetí našich mystiků, jako nedávno jsem četl Terézus Avili, hm? vlastně skutečná zkušenost Boha je založená na odpojení se od všeho. Hm? A přesně popisuje v tom hrad ve přesně popisuje též, že pak ty pocity štěstí a bolesti se stávají irrelevantní. Hm? No, tak nakonec moudrost je stejná ve všech tradicích. No a třetí cvičení v poznání počitku je cita sankha. Tati samedie se samými tisikat cita sankha pozorní posazování se pociťujíc, hm, pociťujíc ne, tu formaci. Počitku já se nadechuju. Po, Počitujíc formaci počitku, já vydechuju. Hm? Lepší asi příklad nedáme dohromady? Hm? Po, po, po, Počitujíc formaci vědomí, promiňte. Hm? Formaci vědomí, for, já jsem se spletl, protože formace vědomí je právě počitek. Hm? Počitek a vnímání, ale zde mluvíme o počitku a jsme si vědomí, že žádný počitek není, když nic nevnímáme. První musíme něco vnímat, pak může mít nějaký počítek. Hm? Je to tak? Když nic nevnímáme, no tak jaký počítek budeme mít? No a tak nadechuju a vydechuju a jsem si vědom formaci vědomí, který je počítek. No a jak to dělám? No to je tež Vlastně na vysvětlenu v komentáři v teravádě tradici, na základě toho, že měním ty úrovně vědomí. Jdu do hrubého vědomí, zjemním si ho na přístupové samády, pak jdu do první Diány, do druhé Diány, do třetí Diány, do čtvrté Diány. Do No a uvědomuji si, jak ten počitek formuje moje vědomí. Hm? No a to si tež uvědomuji, nejenom ne, když jsem se naučil dobře šamatu, ale uvědomuji si to i v denním životě, aby jsme cítili hm? nějakou tu radost, musí tam být nějaký ten objekt, který nám dává příjemný dotyk. Hm? No a když ten dotyk trvá, tak se zjemní, když netrvá, tak je navázá na hloubost. No a tak studujeme počítek, jak počítek vlastně formuje naše vědomí podle buddhistického písma. To, co vědomí rozlišuje, je vlastně, tedy samsárické vědomí, je na základě počitku. To jasně písmo vysvětluje v Mađimanikáje. Čili tím, že měním počitek, vlastně měním rozlišování. Když je to hodně nepříjemný počítek, rozlišuji jinak. Když je to málo nepříjemný počítek, rozlišuji jinak. Když je to velice příjemný počítek, rozlišuji jinak. Když je to málo příjemný počítek, rozlišuji jinak. Když je to není ani příjemný, ani nepříjemný počítek, rozlišuji jinak. No, aha, moje vědomí je vázáno na počítky. Tím se ve mně. projeví jasné pochopení. Hm? No a tím, že neuvládám vědomí, neovládám počitky, tím, že neovládám počitky, neovládám vědomí. Hm? Když jsem si toho vědom, sílím na moudrosti. Když si toho nejsem vědom, asi na moudrosti moc cílet nebudu. Je to tak? Hm? No a právě tím, že se odpoutávám od počitku, ty příjemné počitky, počitky o to budou ještě příjemnější. Hm? Protože jestliže jsem vázán na hrubé rozlišování, no tak ty příjemné počitky pro někoho, kdo je vázán na jemnější rozlišování, jsou vlastně utrpení. Hm? To je důležité pochopit. No a tak pomocí pochopení počitku já získávám hlubokou intuici o jak pracuje vědomí. Jaké vědomí? Samsárické vědomí. A co je samsárické vědomí? To je vědomí, které se lepí na objekty. Až se nebudeme lepit na objekty, tak budeme arahatem nebo budem budhou. Teď se ještě lepíme na objekty, tak víme, že jsme v samsárické existenci. No ale když to víme, no to je moudrost. Hm? A tím pádem můžeme prokouknout tu ahamkáru. Když to nevíme, no tak tu ahamkáru neprokoukneme, No a pak, až budeme starý a přijdou ty nemoce a přijdou ty bolesti, tak se nestačíme divit a tak už bude možná pozdě litovat, je to tak? No ale když takto bude meditovat, no tak získáme zdravé odpojení a ty, ten rozdíl mezi bolestí a radostí se bude zmenšovat. No a tím se též naše početky budou zjemňovat. Naše početky jsou hlubé, protože my násilím chceme odstranit nepříjemné a příjemného jako klíště se chceme chytit a vysát z toho, co to dá. No a pak Tělo nejde s náma, no a divíme se, že máme různé nemoci. To čínská medicína krásně vysvětluje, která je založena na holistických principech. Harmonie. Harmonie počítku je harmonie vědomí a harmonie vědomí je vázaná na harmonii v těle. To se učíme v Číkongu, je to tak? Vidíme to stejně? Míšo, hm? To, co je zdraví v holistické medicíně, je harmonie. Hm? No a v západní medicíně to tak jasně nevidíme. Hm? Když už ty symptomy se dostávají do kritické fáze, no tak pak něco dělám. Ale když ty symptomy v kritické fázi nejsou, no, tak jsme zdraví lidi, No ale my nejsme zdraví. A nejsme zdraví, když poznáme, co je číkung, co je meditace. No a pak se cítíme nemocní, no a, a to je ta moudrost. Pet budou, jsme všichni nemocní, hm? nikdo z nás není zdravý. Hm? A když to víme, no tak jsme moudří. když to nevíme, no tak asi ta moudra není tak jasná. Hm? No a poslední cvičení, co se týče počitku, no tak je Pasambajam. Čita ta sanká má se zámy ty počitky, já nadechuju, vydechuju. Hm? A zjemňuju počitky na základě eh, moudrosti, jak je moje vědomí vázáno na počitky. Hm? Tím zjemňuji počitky. No a když zjemňuji počitky, jsem si vědom, že zároveň zjemňuji objekt hm? a zjemňuji dotyk. No a rostu na moudrosti. No a pak můžu jasně zkoumat to samsárické vědomí, jak pracuje. Hm? No a to necháme zase na príště. Příliš mnoho informací, Davide. <laughs> Zás s panem, Zás panem tak to necháme na příští setkání. Hm? A máme se co učit. Je to tak, Petro? Hm? A i když jsme vážené osobnosti, máme nějakou srandu. Hm? <laughs> je to tak? Hm? Hm? No a žijeme ze dne na den. No a máme ze života. A všechno je dobré. Hm? Máme otázky nějaké? Já si možná zpítačí má dětí, oni prožívají víc takovou fyzickou radost fyzickou. Uh -huh. Protože ty kanály jsou ještě stále otvorené a jim lepší probí energie. Protože i samozřejmě oni jsou, jejich tělo je jemnější. Čím víc stárneme, tím hrubší se stává tělo. A my se cvrkáme, kůže se stává stále hrubší. Kůže děti je jako hedvábí. No ty jejich fyzické počitky jsou daleko jemnější. No ale jelikož ještě nemají vyvinuté koncepty, už tam jsou, ale nevyvinuté, no tak z radosti hned jdou do pláče, z pláče jdou do radosti. Je to tak? No a chňapaj, první... První instinkt dítěte je dát do pusinky. Že no? Chňapnou. Oni přesně vědějí, co chtějí. My to ale pak ztrácíme tu jistotu. Ale ze začátku, prs do pus, když tam není prs, tak prs do pusinky a už je to jasný. Je to tak? Takže jsou přímo vázaný na ty základní počitky. No a my už do toho dáváme ty koncepty. Hm? No a tím pádem ty počítky jsou tupější, je to tak? Pán Miloviče, je uvolněno těla. Těla, těla. Hm? No a oni pracují vlastně s těma základníma informacemi, které jdou, jak jsme se zmínili, přímo z té hm? No a my pracujeme už daleko víc s tím egem, hm? Který je vázaný na koncepty, jak mají věci být, jak nemají věci být, a co chceme a co nechceme, a proč to chceme, jaká je v tom logika, a jak jsme nasměrovaní, jestli jsme Češi nebo Maďaři, ne. je to tak, a jestli jsme profesory nebo dělníci, no už jsme nasmírované. A to dítě nemá. Je to tak? Ještě nějaká otázka? No, tak. Já bych na to ještě navázala, kdyby teda člověk si byl tohoto vědom, a ve chvíli, kdyby se mu narodilo dítě, nebo měl by prostě dítě, které od malička vychovává a vlastně by ho držel co nejdál od konceptů, tak by mohl ovlivnit od samého začátku to jeho vnímání, ten jeho přístup? Těžko. Bez konceptů, to jsme se učili tady v yogačáře, vlastně moudrost roste těma konceptama tež. Dítě má sice ty zdravé instinkty, ale ta moudrost od slyšení a od kontemplace na tom, co slyšel, tam ještě není. No a z toho pak přichází ta moudrost meditace. Pro dítě je daleko těžší, pro starší lidi je daleko lehčí meditovat, než pro dítě. Je to tak? když je to dítě, které v minulé existenci mělo bohatou zkušenost meditací? Hmm, pak jsou výjimky, ale přesto ne... Když jsme starí, tak ta meditace je daleko lehčí. Protože víme, že tohle všechno odchází. Dítě to nevidí jasně. Je to tak? No, ale když už, kdy jsme starí a ještě jsme pak no tak máme smůlu. <laughs> <laughs> pak, pak je to těžké. Jsou starý lidi, kteří pak právě jsou čím dál starší, tím víc nazlobenější. To taky je, samozřejmě. Ale jestli tím něco dobrýho slyšeli a o tom kontemplovali, no, tak to tak nebude. Je to tak?